אני רוצה להודות לאלוהים על ההזדמנות שיש לנו הערב לשמוע את דברו. קודם כל, תודה לאל שהגענו לכאן בשלום. הגשם יורד בחוזקה בחוץ, וגם כשאנחנו נהנים מהברכה של הגשם, אנחנו בוטים לאלוהים ששומר עלינו מהתוצאות הלא נעימות לפעמים שהוא מביא. עולם לא כל כך בטוח שאנחנו חיים בו. אז תודה לאל שהגענו לבשלום. היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה. פרשת משפטים. נכון מאוד גבי, פרשת משפטים. אנחנו בפרשה הזאת מתחילים בפרק כ"א עד פרק כ"ד, לדעתי בין הפרקים החשובים ביותר בתנ״ך, במיוחד בחבל ארץ הזה שאנחנו חיים בו היום, בישראל, מהרבה הרבה סיבות. מהרבה סיבות. היום אני רוצה לדבר על כל הפרשה. לדבר על כל ה... בדרך כלל אני רק לוקח חלק קטן מהפרשה, אבל היום אני אדבר על כל הפרשה, ואנחנו בפרשה שלנו, פרשת משפטים, נחקור את התוכנית של אלוהים לעם ישראל. כל המסגרת של הפרשה הזאת, מפרק כ"א עד פרק כ"ד, עוסקת בשתי תחומים עיקריים, שני תחומים עיקריים, בחוקים של אלוהים, שנכתבו על ספר הברית, זאת אומרת, על, סליחה, על לוחות הברית וגם הדרך שאלוהים היה רוצה שהעם שלו יקיים אותם, איזה דרך בעצם הוא יצליח לקיים את החוקים האלה. קודם כל ההנחת בסיס שלנו שכשאלוהים נותן חוקים הוא לא רק נותן אותם ועומד מהצד כדי לראות אם אנחנו נעשה אותם או לא, הוא רוצה גם לעזור לנו לעשות אותם, באמת, אלוהים יש לו בתוכנית שלו דרך לעזור לנו איך אה, לקיים את החוקים שהוא נותן, אם אפשר לסגור את הדלת שם, שיהיה לנו קצת יותר נעים פה כי היום קר מאוד אה, ורצוי שהדלת תהיה סגורה, אה, בשמות פרק כ"ג אנחנו מוצאים הבטחה מדהימה של אלוהים והיום אנחנו נחקור את ההבטחה הזאת ונראה אותה לאור החיים של אנשים שחיו בעבר וגם לאור אה, החיים שלנו בעצמנו. משפטי אלוהים אה, מתחלקים אה, בעצם הפרשה מתחלקת למשפטי אלוהים בשמות כא עד כג 19 והחלק השני, הדרך לקיים אותם בשמות כ"ג מ-20 עד אה, פרק כ"ד, כולל פרק כ"ד. אלו אה, שני החלקים העיקריים של הפרשה. המשפטים של אלוהים ובעצם הדרך לקיים אותם. אה, החלק הראשון שאנחנו רואים פה זה בעצם אה, החוקים, אה, חוקי האדם אפשר לקרוא להם. שהם ניתנו במיוחד לעם של אלוהים כדי שכל העולם יראה את הכבוד שלו והעזרה שאלוהים רוצה לעם כדי לקיים אבל תשימו לב איזה דבר מעניין המשפטים שכתובים מפרק כא עד פרק כג יוצאים ישירות מהדברים שהוא כתב ביד שלו מאוד מעניין לראות את זה פרשת משפטים אתם יכולים לראות את הרשימה הזאת פה למעלה בוא נראה אם יש לי פה את הסמן רגע ונוכל כן אוקיי אתם רואים, אתם רואים את הנקודה האדומה? אוקיי אה, למשל בשמות פרק כ"א פסוק 2 זאת הפרשה שלנו כתוב כי תקנה עבד עברי בעשרת אה, הדיברות יש לנו כאן בעצם את אותו דבר, הדורכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעבדם בשמות כ"ג 24 גם מתוך עשרת הדיברות לא תעשה לך פסל וכל תמונה לא תשתחווה להם ולא תעבדם גם הדיבר על השבת יוצא מתוך המשפטים של אלוהים ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות שמות כ"ג 12 כמובן שזה מגיע מתוך פרק עשרים מעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקודשו, הדיבר הרביעי, מכה אביו ואמו מות יומץ, זה מהפרשה שלנו היום, כבד את אביך ואת אמך ועוד ועוד ועוד, מאוד מעניין איך הדברים שנכתבו על אבן הם בעצם יוצאים ומתגלים במשפטים של אלוהים בפרשה, פרשת משפטים. Okay. Um, בספר דברים, פרק, uh, פרק ז', פסוקים 11 עד 12, uh, ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים, שימו לב, אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, שימו לב יש פה תנאי, המשפטים האלה הם לא רק בשביל לקרוא אותם, או לחשוב עליהם, אלא בעיקר לעשות אותם. שמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. זהו המפתח להצלחה של העם של אלוהים. אלוהים נותן לעם שלו משימה לא קלה, לקיים את החוקים שהוא נותן, והתנאי בעצם לברית שהוא קורט איתם זה השמירה עליהם. הם צריכים לקיים את החוקים האלה. זה החלק הראשון של הפרשה, פרשת המשפטים של אלוהים והחוקים שלו. והחלק השני מפסוק עשרים, אם אתם רואים בספר שמות כ"ג, מפסוק עשרים, כאן בעצם אלוהים עוסק בדרך או באפשרות שהוא נותן לעם כדי שהם יוכלו לקיים את המשפטים. בואו נקרא ביחד, שמות כ"ג, זאת אומרת עשרים ושלוש, מפסוק עשרים עד עשרים וחמש. כאן אלוהים מדבר ואומר, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשומרך בדרך, ולאביאך אל המקום אשר הכינותי. ישמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפשעיכם, תשמי בקרבו. כי אם שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ועייבתי את אויביך, וצרתי את צורריך. ג כי אלך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיטיב הפריזיב הכנעני אחיביב האיבוסי והכחדתיב לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ותשבר מצבותיהם ועבדתם את אדוני אלוהיכם וברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך. זה בעצם הדרך שאנחנו נגלה היום שאלוהים רצה לעזור לעם שלו, איך הם יוכלו בעצם לקיים את החוקים והמשפטים שהוא נתן. אנחנו נחקור את זה בקשר למושג מלאכי. בקטע הזה שאנחנו עכשיו קראנו אנחנו נחקור אותו וננתח אותו בקשר לישויות. מה זה ישויות? ישויות אלה הם יצורים אינטליגנטיים, אוקיי? שנמצאים בקטע הזה. בקטע הזה יש כמה ישויות שאנחנו נחקור אותן. אני צבעתי חלק מהמילים שמודגשות בצבעים ואנחנו בעצם נחליט על מה מדובר. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשומרך בדרך, אוקיי? Uh, אתה צריך לשמוע בקולו, ותעשה את כל מה שאני אגיד, ואז אני בעצם אהיה האויב של האויבים שלך. פסוק כ"ג, <g> כי אלך מלאכי לפניך, שזה אותו המילה שנמצא למעלה, המלאך שהולך, והביאך אליהם אורי, ואתה לא תשתחווה לאלוהים שלהם, ולא תעבדם, ולא תעשה כמעשיהם. Uh, עבדתם את אדוני אלוהיכם וברך לחמך ואת מימך והסירות מחלה מקרבך. <אח> אני צבעתי את הישויות האלה, עכשיו אנחנו בעצם נראה אותן ברשימה ונבין מה הסדר שמדובר. אנחנו נחלק את הישויות לחמש בעצם, חמש קטגוריות. אנוכי, מי הוא אנוכי השולח, כמובן שזה אלוהי ישראל, הוא מדבר פה צבוע באדום, זהו זה ששולח, מלאך מלאכי, זהו השליח של אלוהים, צבוע בכחול, בירוק בחלק השלישי באמצע נמצא עם ישראל, לפניך, לשומרך, ארבעה הם האויבים של ישראל, האמורי החיתי הפריזי והכנעני, חמש זה האלוהים שלהם, האלוהים של העמים האלילים. אתם שמים לב שבקטע הזה שקראנו, בשמות כ"ג, יש כאן בעצם את המסגרת של כל התוכנית הישועה של אלוהים. הדבר הראשון שאנחנו רואים ברשימה הזאת, שעם ישראל מיוצג באיזה צבע? עם ישראל מיוצג בצבע ירוק, אוקיי? צבעתי אותו. העם הזה נתון בין שני ברירות, אוקיי? שתי ברירות. או אחד ושתיים. או ארבע וחמש, אוקיי? או הסגול, או בעצם האדום והכחול. הרשימה הזאת באה לעזור לנו להבין את המשמעות של הדברים של אלוהים לעם ישראל. אלוהים רוצה להגן על העם שלו מפני האויבים שלהם. זה הסמכות שלו כנגד הסמכות של אלוהי העמים, כנגד ארבע וחמש. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה באמצעות מספר שתיים הוא שולח את השליח שלו זה שאמור בעצם להגן על העם מפני האפשרות שהעם יושפע מהגויים הוא בעצם אמור להגן עליהם והדרך של העם היא בעצם לשמוע בקולו ולעשות את מה שהוא אומר בואו נראה מהם מה ההוראות שאלוהים נותן לעם כדי שהם יצליחו לקיים את המשפטים פרק באותו, באותו קטע, פסוק כא, הישמר מפניו, זה בקשר למלאך, ושמע בקולו אל תמר בו כי לא יישא לפשעיכם כי שמי בקרבו. תשמע, כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר, ועייבתי את אויביך וצרתי צורריך כי ילך מלאכי לפניך. אתם שמים לב שבצבע האדום ש... של, פר... של פסוק כא, בעצם זה המצווה שאלוהים נותן לעם שלו כדי שהם יצליחו לקיים את החוקים. אבל אתם תגידו, אבל איך הם יכולים לקיים את החוקים בעצם, אם הם רק צריכים לשמוע בקולו? השליח של אלוהים, המלאך הזה, הוא לא רק בעצם מחכה שיעשו בקולו, יש לו תפקיד חשוב מאוד, הוא לא רק בעצם אומר לעם ישראל מה לעשות, אלא הוא גם אמור ללמד אותם מה לעשות, הוא אמור להראות להם את הדרך, הוא אמור לשמור עליהם, הוא לא משהו פסיבי שעומד בצד ומסתכל האם אתה עשית את מה שאלוהים אמר, האם אתה לא עשית את מה שאלוהים אמר התפקיד של השליח הזה אמור לעזור לעם לקיים את מה שאלוהים מבקש. האם פה מדובר בקטע הזה במלאך מהשמיים, כמו שאנחנו רואים אותו? האם אלוהים שולח מלאך מיוחד מהשמיים לקחת את העם לארץ המובטחת? לשמור עליהם וללמד אותם? ישמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפשעיכם, כי ישמי בקרבו. אלוהים מזהיר את העם לשמוע בקולו של המלאך, אבל לא רק זה, לא למרוד בו. מה פירוש המילה למרוד? מה זה למרוד בו? יפה, לעשות מרי נגדו. מסתבר אבל, תשימו לב, שהמלאך הזה לא יכול לסלוח חטאים. השליח הזה שאלוהים שולח, אין לו אפשרות לסלוח, אבל השם של אלוהים נמצא בו. השם של אלוהים מייצג בעצם את הסמכות שהוא קיבל. השם של אלוהים מייצג את השולח, ולכן לשמוע בקולו של השליח זה לשמוע בקולו של אלוהים. ואתם תראו עד כמה זה חיוני, ועד כמה אנשים בזמן ההוא לקחו את הדברים האלה ברצינות. אני עכשיו פותח לנו חלון, כשאנחנו נראה את הדברים בצורה שאלוהים רוצה שנראה אותם, אני מאמין שזאת באמת הדרך. זה תמיד מדהים אותי מחדש לגלות שאלוהים רצה להשתמש באנשים חוטאים, באנשים שהם מתנגדים לו באופן טבעי, דווקא בהם הוא בחר כדי לדבר עם העם שלו. נביאים, מלכים, אנשים מלאי חטאים, אנשים שבעצם מורדים באלוהים בעצמם, אלוהים מתעקש דווקא להשתמש בהם, דווקא להשתמש באנשים האלה. הייתם אומרים, אלוהים, למה לא שלחת לנו באמת מלאך? למה לא? הרי זה יהיה יותר קל גם בשביל המלאך וגם בשבילנו. אנחנו לא יכולים לקיים את מה שאתה אומר. תשלח לנו מלאך מהשמיים. אם יגיע מישהו לפגוע בנו, הוא ימחוק אותם ברגע. אבל לא. אלוהים דווקא רוצה להשתמש בבני אדם, מוגבלים, חוטאים, כדי שבעצם הם ילוו את העם שלו ויקחו אותו למקום שהוא רוצה. מי היו מנהיגי העם? העם הראשונים. שלא תטעו, אני לא מדבר על אברהם, יצחק ויעקב, הם לא היו מנהיגי העם. העם ישראל התחיל מאיזה מנהיג? <אז> נכון מאוד. מי? מי? <אז> לא, לא. יעקב היה, היה לו משפחה, זה נכון. ממנו זה התחיל, אבל העם כעם, <אז> עם ישראל, <אז> התחיל <אז> ממשה, <אז> ממשה, נכון מאוד. הוא היה המנהיג בעצם שהמנהיג הראשון של עם ישראל. אחריו הגיע יהושע, השופטים הראשונים והנביאים. הם היו שליחים של אלוהים. הוא בחר בהם, והם בעצם היו צריכים להוביל את העם למקום שאלוהים הכין להם. האנשים האלה. תיקחו לדוגמה את יהושע בן נון. יהושע, יהושע פרק א', פרק, פרק, פסוק 1-5. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני ויאמר אדוני אל יהושע בן משרת משה לאמור רעיון עבודה מציין לפניו הבוס הקודם שלך כבר לא, איננו נמצא בין החיים משה עבדי מת ואתה קום עבור את הירדן הזה אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו. כאשר דיברתי עם אל משה. מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול, נהר פרת, כל ארץ החיטים, ועד הים הגדול, מבוא השמש, יהיה גבולכם. פסוק חמש מאוד חשוב. לא יתייצב איש לפניך, כל ימי חייך. כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך. תשימו לב במיוחד למילה לפניך, אוקיי, המילה הזאת לפניך בפסוק, אלוהים מבטיח פה ליהושע שאף אחד לא יהיה לפניו כל ימי חייו, אפילו לא מלאך. תשימו לב שאלוהים לא אומר ליהושע, המלאך שלי יהיה לפניך וישמור עליך ועל העם. הוא אומר ליהושע שהוא יהיה עימו בעצם. אלוהים יהיה עימו. אתם אה, תשימו לב שאנחנו נקרא עכשיו את יהושע על ב עשרה עד פרק א', שש עשרה עד שבע עשרה, שימו לב איך העם מתייחס אה, ליהושע. ויענו את יהושע לאמור כל אשר צוותנו נעשה ואל כל אשר תשלחנו נלך. זה נשמע כאילו אם לא הייתם קוראים את הפסוק או את המילים הראשונות הייתם חושבים שהעם פה מדבר לאלוהים. ממש ככה. כל מה שאמרת לנו לעשות, נעשה. ולא כל אשר תשלח אותנו, אנחנו נלך. ככל אשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך. רק יהיה אדוני אלוהיך עמך כאשר היה עם משה. כל איש, תשימו לב על המילים, כל איש אשר ימרה את פיך, זאת אומרת ימרוד בך, ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו יומת. רק חזק ואמץ. בקטע שאתם רואים פה למטה, זה משמות כ"ג אה, בקטע שקראנו, שימו לב שהמילים העם מתייחס ליהושע באותה הדרך שאלוהים ביקש מהעם להתייחס למלאך שלו. אלוהים ציווה עליהם להתייחס למלאך שלו בצורה כזאת: לשמר מפניו, לשמוע בקולו ולא למרוד בו, כי לא יישא לפשעיכם תשמי בקרבו, כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר, גם כאן הם אומרים ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך. ביהושע תזכרו בפרק א', אלוהים מצווה על יהושע קודם כל כדי להצליח מה לעשות, מה הוא היה אמור לעשות כדי להצליח במשימה הזאת מה לא, מה הוא היה אמור לעשות? אלוהים אמר לו, אם אתה תצליח, אם אתה... <שמע> נכון, לשמור את דבר אלוהים, והגית בו יומם ולילה, לעשות ככל אשר עצבך. כל מה שאני אגיד לך, לא תסור ממנו ימין ושמאל. לפני שיהושע וינון, השליח של אלוהים, לעמוד מול האב ולקח אותם לארץ המובטחת, לפני שהוא יצליח לעשות את זה, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לדעת איך לעשות את זה, הוא צריך להראות להם, הוא צריך ללמד אותם, הוא צריך להגות בדבר אלוהים יומם ולילה, ככה אלוהים יכול להיות לפניו. זה השליח של אלוהים בעצם, השליח שאמור לקחת את העם למקום שאלוהים רוצה. הוא חייב ללמוד את דבר אדוני כל הזמן. בוא נקרא בישעיהו פרק 40, 3-5, נבואה מאוד מפורסמת, קול קורא במדבר מפסוק 3: פנו דרך אדוני ישרו בערבה מסילה לאלוהינו, כל גי ינשא וכל הר וגבעה ישפלו, והיה עקוב למישור והרכסים לבקעה, ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו, כי פי אדוני דיבר. על מי נכתבה הנבואה הזאת, לפי מה שאנחנו למדנו? על מי הנבואה הזאת נכתבה? קול קורא במדבר, יוחנן, יוחנן המדביל, נכון. Uh, הנבואה הזאת קובעת שיוחנן בעצם, בדיעבד אנחנו לומדים בברית החדשה, uh, שיוחנן הוא זה שנכתב עליו שהוא יפנה את הדרך למשיח. הוא המלאך של אלוהים בעצם, שפותח את הדלת ומפנה וסולל את הדרך למשיח. הוא הנביא, או אם אתם תרצו המלאך שליח, שאלוהים קורא לו מלאכי, ממש כמו בשמות כ"ג. תשימו לב, מלאכי, פרק ג' פסוק אחד, אלוהים אומר את זה בעצמו, הילני שולח מלאכי, אוקיי, ופינה דרך לפני, ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר אדוני צבאות. הנבואה הזאת בעצם שמה את האצבע, את הנקודה, בדיוק על התפקיד של המלאך, המלאכי, שזאת אומרת המלאך שלי, שאמור לפתוח. עכשיו, כאן אנחנו רואים, ואם אנחנו קובעים ויודעים, שהמלאך הזה לא היה מלאך מהשמיים, נכון? מי הוא היה? יוחנן המטביל, כמובן שאתם לא מתארים את יוחנן המטביל עם כנפיים שאף במדבר, ומפנה לאלוהים, למשיח את הדרך, זה בנאדם? בן אדם שהוא כמובן סובל מכל החטאים ומכל המוגבלויות של כל בני האדם הוא זה שאמור לסלול את הדרך למשיח הוא זה שאמור לפנות את הדרך לפניי אלוהים אומר בהימת י"א 7-10 ישוע קובע בעצם שזה יוחנן הם הלכו וישוע החל לדבר אל המון העם על אודות יוחנן מה יצאתם למדבר לראות? תשימו לב שישוע אומר את אותם דברים בדיוק. איך אלוהים בעצם מראה את הישועה הגדולה שלו, הנפלאה שלו, דרך מי? מה יצאתם למדבר לראות? קנה מתנענע ברוח? איזה מין אדם? ובכן, מה יצאתם לראות? איש לבוש בגדים מעודנים? הרי הלובשים לבוש מעודן בבתי מלכים הם. מה בכל זאת יצאתם לראות? נביא? כן, אני אומר לכם, אף יותר מנביא. זהו, ישוע אומר, אשר כתוב עליו, הנני שולח מלאכי לפניך ובין דרכיך לפניך, בדיוק מה שכתוב בספר שמות. זהו המלאך שמפנה את, את דרכיך לפניך. ישוע מצטט בדיוק מהתורה. הוא מצטט מהתורה ואומר, הנה אתם רואים. יש את השליחים של אלוהים, הם המלאכים שאני שולח לפניכם. הוא הנביא בעצם, שאלוהים בחר להיות זה שיפנה את הדרך, כמו שניבא הנביא ישעיהו. כל התמונה הזאת בשביל העולם, אני חייב להגיד לכם, היא מאוד פתטית. לא רק שמדובר על אנשים שהם לא מי מה נראים, רציניים. ישוע בעצמו מדגיש את זה. מה אתם, מה אתם יצאתם לראות? איזה מין אדם אתם יצאתם לראות? זה לא רק זה. תחשבו על איזה נקודה קטנה על פני כדור הארץ שקוראים לה ארץ ישראל, נען, במדבר, במקום שלא שווה כלום, שאפילו אין, אין מים שם, קם בן אדם ואומר המשיח מגיע. דווקא בדרך הזאת. ודווקא במקום הזה. ישוע בעצמו, איך הוא נכנס לירושלים בסוף? רכוב על, על פיל? או האם הוא נכנס כמו מלך לירושלים? הוא נכנס כמו בן אדם עני שרוכב על חמור. כל התמונה הזאת בשביל העולם היא לא תמונה של ניצחון. אבל אלוהים רוצה להראות שבעצם דרך אנשים שהם לא נראים טוב לעולם הזה, הוא רוצה לעשות משהו. הוא שולח מלאכים כאלה שבעצם הם יכולים לעשות דברים מופלאים, דברים גדולים אבל כלפי העולם הם לא נראים משהו, הם לא נראים בכלל. הפרשה הזאת, פרשת משפטים, אלוהים לא נתן לעם משפטים וחוקים, הוא גם נתן להם את הדרך לקיים אותם. אלה שהוא שולח, הם מראים לעם בעצם את הכוונות שלו למשפטים והחוקים והם מראים לעם את הדרך. כמובן שהשליחים הנאמנים של אלוהים עשו בדיוק מה שהוא ביקש מהם. תשימו לב לשליח שאנחנו דיברנו עליו, על יוחנן, הוא שליח מאוד מיוחד, וישוע אומר, רק שנייה, ישוע אומר, הם כל הנביאים והתורה, הם בעצם עד יוחנן ניבאו. עד האיש הזה, הלא חשוב הזה במדבר, עד אליו בעצם התורה והנביאים הגיעו. כל מה שניבאו זה היה עד ליוחנן. כתוב בהתגלות כב 16: "אני ישועה שלחתי את מלאכי להעיד לכם את הדברים האלה בקהילות". התפקיד של יוחנן היה להיות המלאך שמפנה את הדרך לאדון המשיח ישועה. המטרה של אלוהים לא הייתה רק להביא את עם ישראל לארץ כנען, התוכנית של אלוהים להביא את כל בני האדם למקום שהוא מכין להם להיות איתו לנצח, ולשליחים שלו יש גם את התפקיד הזה, וזה היה התפקיד של יוחנן. יוחנן בעצם קיבל את התפקיד להביא את הישועה של אלוהים לכל העולם. יוחנן בעצם פותח את הדלת דלת, דלת הכניסה ופתאום, כמו שכתוב, נכנס האדון שכולם חיכו לו. כל הפסוקים האלה שאתם רואים עכשיו בשקופית, הם בעצם מראים לנו בריכוז את כל הפרשה שלנו. כל הנביאים והתורה עד יוחנן ניבאו, אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את הדברים האלה בקהילות, מלאכי ג' אחד, הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים. הנה בא אמר אדוני צבעות. זה האדם המיוחד. המלאך המיוחד שאלוהים שלח כדי להראות לכל העולם את המושיע שלו. האדם הזה הוא פתח דלת וממנו כל אחד בעצם שקשור לעם הזה הופך להיות שליח של אלוהים. שישוע שלח את התלמידים שלו, כל אחד מהם הוא הופך להיות בעצם זה שמפנה דרך למשיח בשביל האנשים בעולם הזה. אנשים בעולם הזה זקוקים לדרך אה, להגיע לאלוהים. השליחים של אלוהים יש להם את התפקיד החשוב ביותר שיכול להיות שקיים בחברה. הם אמור, אמורים להיות בולטים מאוד בחברה שהם חיים. וזה לא משנה איך הם נראים, או אם הם חזקים או עשירים. אנחנו ראינו שהשליח החשוב ביותר, זה שנכתב עליו, מלאכי יפנה את הדרך לפניי, ויבוא המשיח וישוע לעולם. מה יצאתם לראות? קנה מתנענע במדבר? איזה בן אדם יעשה את זה? אלוהים רוצה להראות לנו, שלכל אחד מאיתנו בעצם, בעידן שאנחנו חיים, נושא את שמו. והוא פונה אל העולם ואומר להם, השליחים שלי יכולים לעשות הרבה דברים, כי אני, השם שלי נמצא בתוכם. השם שלי נמצא איתם, והם יכולים לעשות הרבה דברים. בעמוס פרק 8, פסוק 11, אנחנו קוראים על מצב שיהיה באחרית הימים. מצב שהעולם יהיה זקוק לדבר אלוהים ולא יהיה מצב שהם יקבלו את זה. זה פסוק ידוע מאוד מעמוס 8-11 הנה ימים באים נאום אדוני והשלחתי רעב בארץ. אתם יודעים מה זה המילה השלחתי? להשליח? <אז> לשלוח אבל okay. הרעב הזה שאלוהים שולח בארץ לא יהיה רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את, דבר, את דברי אדוני. איזה רעב, מה מחכה לנו בסוף הזמן? מחכים ימים שאנשים ירצו לשמוע את דבר אלוהים אבל לא יהיה אפשר לשמוע אותו. אנחנו ממשיכים לקרוא ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר אדוני ולא ימצאו לא ימצאו את דבר אלוהים. ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמה. הבעיה תהיה גדולה מאוד, יהיה תיאבון לדבר אלוהים יותר מאשר ללחם, אוקיי? תהיה תאווה לא לעניינים של העולם, אלא לדבר אדוני. תהיה תשוקה, אני יודע, אולי לא לדברים אחרים של העולם הזה, שעות נוספות אולי בעבודה. אלא לדבר אלוהים, אבל דבר אלוהים כבר לא יהיה בנמצא יותר. למה מה? למה? למה שלא יהיה דבר אלוהים בעצם, את אומרת? איפה הוא נעלם? לאן נעלם דבר אלוהים? דבר אלוהים לא יהיה מכיוון שלא יהיה אפשר להבין אותו יותר. בזמן הזה רוח הקודש כבר לא יהיה בכדור הארץ. אנשים ירצו ללמוד את דבר אלוהים, אבל הם לא יבינו שום דבר, הם ישטוטו ויחפשו אותו ולא ימצאו אותו. ויהי רעב בארץ, את זה אנחנו קוראים בראשית 12-10, הרעב שיהיה בסופו של דבר יהיה רעב מסוג אחר, אבל לא יהיה מי שיקבל אה, את, ה, אה, את דבר אלוהים, לא יהיה מי שיקבל את זה כי לא יוכלו להבין אה, את דבר אלוהים. אני רוצה לספ... לסיים עם סיפור שמראה לנו את החשיבות של השליחים של אלוהים. מלכים ב', פרק 6, פסוקים 1-7, זה סיפור אה, על אה, הנביא אלישע והתלמידים שלו. התלמידים שלו אה, אומרים לו שאין להם מספיק מקום במקום שהם לומדים, והם רוצים ללכת לבנות מקום חדש בירדן, מלכים ב', פסוק אה, פרק 6, 1-7, ויאמרו בני הנביאים אל אלישע איננה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו הם יושבים לפניו מה הם עושים? שכתוב יושבים לפניך מה הם עושים? לומדים ממנו נכון? נלך הנא עד הירדן ונלקחה משם איש קורה אחת ונעשה לנו שם מקום לשבת ויאמר לכו ויאמר האחד אוהל נא ולך את עבדיך תלך איתנו אני רוצה שתשימו לב לפסוקים האלה טוב טוב Uh, התלמידים של אלישה הם לא רק מסתפקים בכך שהוא אומר להם מה לעשות, מה הם רוצים שהוא יעשה? ילך. שהוא ילך לפניהם, נכון? שהוא ילך איתם, אוהל ולך את עבדיך ויאמר אני אלך. זה הנחיצות של אנשי אלוהים uh, בעולם הזה, שהם צריכים ללכת ולהראות. וילך איתם ויבואו הירדנה, ויגיעו לירדן, ויגזרו העצים, ויהי האחד, שימו סיפור מעניין, ויהי האחד מפיל קורה, ואת הברזל, זאת אומרת הגרזן, נפל אל המים. ויצעק ויאמר, אהה ah, אדוני, והוא שאול. מה זה שאול? שאל אותו, נכון, זה משהו שהוא לקח ממישהו אחר. ויאמר איש האלוהים, אנה נפל, ויראהו את המקום, ויקצב עץ. וישלך שמה ויצף הברזל ויאמר הרם לך וישלח ידו ויקחהו. תשימו לב שהסיפור המדהים הזה הוא קודם כל נוגד את כל חוקי הטבע הידועים. ברזל לא צף על המים וזה לא משנה כמה עצים תזרקו לתוך המים, הברזל לא יעלה למעלה, לא משנה מה שתעשו. אנחנו רואים את הנחיצות, מה זה המילה הזאת? נחיצות? נססת, נססתי. הנחיצות ש... יש לתלמידים של אלישע באיש האלוהים. האם אלישע היה אדם מופלא, סטופרמן? לא. הוא היה המנהיג בעצב שאלוהים רצה להשתמש בו כדי להנחות את העם שלו. התלמידים יושבים ולומדים באלישע. הוא המורה שלהם. הם מה צריכים לעשות? לשמוע בקולו? לא למרוד בו? זה לעשות את כל מה שהוא אומר להם, נכון? ואז הוא מה הוא עושה? הוא מפנה את הדרך לפניהם. הוא פותח להם את הדרך. איך פותחים דרך? אבא, הגרזן שלי נפל המים, מה לעשות? אני לא יכול לעשות כלום, אבל אלוהים יכול. אתם זוכרים את הסיפור של המים המרים? מה אלוהים אמר לעשות? לעשות למים כדי שיהיו מתוקים? לזרוק עץ בתוך המים, ואז המים הופכים להיות למה שאלוהים רוצה. ואלוהים רוצה שברזל יהיה כמו קלקר, הוא יהיה כמו קלקר. הברזל יצוף על המים. אבל מהו התהליך? עוד פעם, אנחנו למדנו היום בפרשה שלנו את התהליך. העם של אלוהים, או כל מי שמעוניין להצטרף אליו, צריך לשמוע לשליחים ולמלאפים. לאלו שמלמדים, לאלו שיודעים, לאלו שהשם של אלוהים נמצא בהם. הם לא יכולים לסלוח חטאים. אף אחד מאיתנו לא יכול לסלוח חטאים, אבל מה הם כן יכולים? הם יכולים לפעול בעולם הזה בכוח של אלוהים ולעשות את כל מה שהוא אומר. זה לא משנה כמה כסף יש להם. אם הם עשירים או עניים, או אם חולים או בריאים, הם יכולים לעשות כל דבר. שימו לב שבעצם הברזל צף, אלוהים פועל דרך ה... מנהיגים שלו, דרך המלאכים שהוא שולח, וכל אחד מאיתנו פה הוא מנהיג לאנשים בעולם. הוא פונה ישר, התלמיד פונה ישר לאיש האלוהים. זה מה שהתלמידים שה, של הנביא לומדים, זה השיעור, השיעור החשוב מאוד. התלמיד לא מחכה, הוא ישר פונה לזה שהוא יודע שהוא שייך לאלוהים. הם יודעים שאלוהים מטפל בהם דרך מי? מי המטפל בהם? אלישע, נכון? הוא המורה שלהם, הוא הנביא. הוא צריך לטפל בהם, אבל אלוהים מטפל בהם דרכו. ככה אלוהים בוחר. זאת לא הייתה בעצם הפעם הראשונה שהתלמידים של הנביא חווים את יד אלוהים בחיים שלהם אה, דרך הנביא. זאת לא הייתה הפעם הראשונה. אם תלכו שני פרקים אחורה, למלכים ב' פרק 4. אנחנו קוראים שהתלמידים חוו דברים לא פחות מופלאים, היה להם ניסיון עם אלישה ועם אלוהים, ואלישע שבה גלגלה והרעב בארץ ובני הנביאים יושבים לפניו. עוד פעם, זה אותו בית ספר, אותו מורה, אותם תלמידים. ויאמר לנערו, שפוט הסיר הגדולה ובשל נזיד לבני הנביאים. שים סיר, אין עוד מה לאכול, אין מה לאכול, מה הוא אומר לו? שים סיר, שים סיר. תבשל נזיד לבני הנביאים, ואז אחד יוצא אל השדה, פסוק שלושים ותשע, ויצא אחד אל השדה ללקט אורות, וימצא גפן שדה, וילקט ממנו פקועות שדה, מלוא בגדו, ויבוא ויפלח אל סיר הנזיד, כי לא ידעו. ויצקו לאנשים לאכול, ויהי כאוכלם מהנזיד, והמא צעקו ויאמרו, מוות בסיר איש האלוהים, ולא יכלו לאכול. ויאמר וקחו קמח וישלך אל הסיר ויאמר צק לעם ויאכלו ולא היה דבר רע בסיר. איזה שיעור התלמידים מקבלים פה? על מצב של רעב. אלוהים בעצם דואג להם. הוא שולח את המלאך שלו והוא קובע את מצב העניינים. למי הם אמורים לפנות בעת צרה? אתם יודעים שאני לא מזמן קיבלתי שיחת טלפון מחברת קהילה, לא משנה שמות, והיא מעולם לא התקשרה אליי, שהייתה לה בעיה, מעולם, ודווקא הייתי שמח אם הייתי יכול לעזור לה הרבה פעמים, אבל היא אף פעם לא רצתה. ולא מזמן אני קיבלתי שיחת טלפון ממנה. מתי? בדיוק כשכתבתי את הדרשה הזאת. על מה? על כאלה שאמורים לפנות בעצם לעזרה לאנשים שהם ממונים על ידי אלוהים כדי לעזור להם. ותודה לאל, יכולתי לעזור לה. הרבה מאוד מאוד. מאוד. ולא בכוח שלי כמובן. והיא למדה לקח חשוב מאוד. את הדברים שאנחנו, את הצרות שלנו בחיים, אנחנו צריכים להביא לפני אלוהים דרך האנשים שהוא ממנה. כל אחד מאיתנו יכול להיות אדם כזה לסביבה שלו. אנחנו לומדים את דבר אלוהים, ואלוהים יכול להשתמש בנו כדי לעזור לכל אחד להגיע. לפנות את הדרך, להסיר מוות מאסיר. לדבר על בעיות של אנשים בחיים, ולא רק לדבר על זה, גם לעזור להם לפתור את הבעיות. אנחנו ממשיכים באותו פרק, באותו סיפור. התלמידים היו עדיין רעבים, אבל מפסוק 42 יש את הסיפור שהביאו מעט מאוד לחם ולא הספיק הלחם וגם פה האיש אה, מביא, אה, סליחה, אה, הלחם לא מספיק והוא אומר מה אני יכול לתת לפני מאה איש לאכול והוא אמר תן לעם ויאכלו כי כה אמר אדוני אכול והותר ויתן לפניהם ויאכלו ויותירו כדבר אדוני. אם יש דבר שמעודד אותי בחיים, גם כמנהיג של קהילה, אבל לא רק זה, גם כמנהיג של משפחה, וגם אה, כחבר ואח לאמונה, זה שהכוח של אלוהים הוא בלתי מוגבל. באמת אני אומר לכם, מתוך ניסיון, ככל שאני חי יותר ויותר תחת דבר אלוהים, אני רואה שלאלוהים יש כוח. כדי לא רק שאנחנו נשרוד, אתם יודעים מה זה המילה הזאת במילה הישרדות? לא רק כדי שאנחנו נשרוד, ככל שאנחנו מעוניינים שאלוהים ישתמש בנו כדי לפנות את הדרך לעוד אנשים להגיע, אלוהים פותח את הדרכים לפנינו. וזה לא משנה מה קורה לך, וקוראים לנו דברים בחיים. קוראים לנו מלא דברים בחיים, מלא. ואנחנו הולכים באמונה, ואלוהים פותח את הדרך. לכל אחד מאיתנו יש את התפקיד הזה, כל אחד, גם אם הוא ילד, גם אם הוא נער, ולא משנה אם זה אם הכוח העצמי שלנו הכלכלי או הפיזי הוא גדול. מספיק שאנחנו לומדים את דבר אלוהים בצורה כזאת שאנחנו רוצים להנחיל למישהו אחר, ואני רוצה לעודד אתכם, מי שפה מעוניין, זאתי עכשיו פנייה והזמנה. מי שמעוניין לראות את הברכה של אלוהים בצורה מופלאה בחיים שלו, ללמוד קודם כל דבר ראשון את דבר אלוהים, ללמוד את התורה טוב טוב כמו שיהושע עשה, לקבל מאלוהים את המשימה, ואתם יודעים מה? לצאת לדרך. לצאת לדרך. לפני שאתם תצאו לדרך אתם לא תראו בכלל שתי מטר מהאף שלכם, לא תראו כלום. אתם תמשיכו ללכת, לא תראו כלום, אבל ככל שתתקדמו, אלוהים יפתח את הדרך, כי הוא יהיה לפניכם, והוא ייקח אתכם. אני מאוד מודה לאלוהים על הדרשה הזאת, על הדברים האלה. כי לי, השבוע הזה, במיוחד הוא נתן לי הרבה עידוד, בהרבה מקרים, שאני ראיתי שהוא עזר לי ועשה הכל, כל דבר, כדי שאני אצליח בעצם לעשות את המשימה שהוא נותן לי. אז שאלוהים יברך אותנו, והפרשה הזאת, פרשת משפטים, משקפת בעצם את האופי של אלוהים ואת השליחים שלו, את אלו שהוא שולח. העולם הזה שאנחנו חיים בו היום, חייב את השליחים של אלוהים. כי העולם הזה אבוד לחלוטין, ואני מספיק פוגש אנשים במשך השבוע, אבודים לחלוטין, לחלוטין. ואתם יודעים מה? יש להם אוזניים. ולמרות שזה נשמע כמעט בלתי אפשרי שהם יוכלו לקבל או אפילו ירצו לקבל, הם שומעים. ולאלוהים יש כוח לשנות, ואנחנו צריכים להתייחס אליהם בצורה שאלוהים ייתן לנו. את דבר אלוהים לתת להם, ואלוהים יעשה את השאר. שאלוהים יברך אותנו וייתן לנו את הכוח והסמכות לומר לעם ולהדריך אותם. כמו שיוחנן סלל את הדרך לפני המשיח ישוע, שאנחנו נסלול בעזרת השם את הדרך למשפחות שלנו. לא חסר לנו אנשים מסביבנו שצריכים שיפתחו להם את הדרך כדי שידעו לאן ללכת. ושהקהילה הזאת עכשיו שומעת שיש לכם עכשיו את ההזדמנות לא רק לשמוע, להיות גם עושים, לקחת את זה ברצינות. לשים את אלוהים במקום הראשון בחיים, ותראו כמו שהתלמידים של אלישע ראו, מה אלוהים מסוגל לעשות? אמן ואמן. בוא נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך שאתה אף פעם לא משאיר אותנו לבד. אתה תמיד תהיה לפנינו, עם השליחים שלך. עם אלו אבא שלוקחים את דברך ומיישמים אותו בחיים שלהם. תעזור לנו אבא להיות אור בעולם הזה. תעזור לנו באמת להחליט להיות השליחים שלך. אלו שלוקחים אבא את דברך, לומדים אותו ורוצים להיות לברכה בעולם הזה. לכל מי שאנחנו נפגוש. ואנחנו באים אליך אבא, בשם של ישועה ומשיח, מודים לך, שאתה נותן לנו את ההזדמנות לקחת חלק בישועה של בני אדם. במשימה הכי גדולה שיש לבן אדם בחיים שלו, וזה להושיע כמה שיותר אנשים. לברך אותנו הערב הזה, שכל אחד מאיתנו יקבל החלטה. ללכת באומץ, לא לפחד. אבא, אנחנו זקוקים לכוח שלך ולאומץ שלך, כדי שאנחנו באמת יהיה המלאכים שלך, השליחים שלך, אלו שבעצם באים אל העולם ומפנים את הדרך למלכות שלך. תברך אותנו, תברך את הילדים ואת כל מה שאנחנו רוצים לעשות בקהילה, שהכל יהיה לכבודך, בשם של ישוע המשיח, אמן ואמן.